Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiya və mürsalin Nəbiyyina Muhammedin və alə alə alihə və ashabihə ecma'in Rabi şirahli sadri və yasirli amri vəhlül uqdatan min nisani yafqahu qavli Amma bax Bu inşallah, meleçlerle müminlerin arasında olan tamas əvalda barəsində tanışacağım Əgəlcədən xəbardar etmək istəyirəm ki mələklər müminlərə qarşı çox mərhəmətli müdaimdirlər Bu da müminlərin yüksək əxlaqa malik olduqlarına görə təqvalı olduqlarına görədir Şimdi Görəcəksiniz kimlərə mələklər necə hizmət göstərib kimlər üçün nələr ediblər <Gülüyor> birincisi mümini mələklərin sevməsi haqqında Peygamber s.a.v. deyir ki əgər Allah hər hansı bir mümini sevərsə əmr edər Cabrəl o da onu sevsin sonra əmr edər bütün göv əhli mələklər onu sevsin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 Həqiqətən bu şəxs, şəxsiyyətdir. Bu da müminlərin, deyək ki, imamın, peyğəmbəri, elçisi Məhəmməd s.ə.v. qalınına oxşarlar və oxşarlar. Lakin, nə etməli ki, Allah səni sevsən? Bu sualı peyğəmbər s.ə.v.ə bir sahabə verir və çox gözəl cavab alır. Gəlir deyir, ya rəsullallah, mən nə edim ki, Allah məni sevsin və insanlar məni sevsin. Dəyək dünyaya göz dikmə, Allah səni sevsin. İnsanların əlindəkini göz dikmə, insanlar səni sevsin. Yəni, yaşa yalnız axirət üçün. Allah rizasını qazanmaq üçün. Allah da səni sevəcək, insanlar da. Allah səni sevdikdə əmr edəcək mələkilər səni sevsin. Mələkilər sevməklə də səni qoruyacaq, insanlar səni sevdikdə. Sənin quzun heç ağlına, ağlına gəlməyən yerdən gələcək. Hamısı bir-birinə bağlıdır. Bir. Əvvəli isə Allaha olan sevgidən başlayır. Allah üçün yaşa, Allah rizasını qazanmaq üçün. Allah səni öz hükümə olacaq. Hər tərəfli. İkinci, mələklərin qoruması barəsində. Keçən dəfə dedin, quran kərimdə əvə var. Ləhumun aqqidatı min və min xəlfi yəhtəzunah min əmr illəhə. Hər bir insanın arxadan və önündən onu qoruyan mələklər var. Lakin Allah'a arxayın olmadıqda o mələklər çəkilir qırağa, qalırsan tək, arxasız və heç kəsənə kömək olunur. Peyğəmbər olsan da belə. Süleyman Aleyhisselam bir gecədə yüz qadınla hamçıda zövcələr olur. İqdadınla cilsələqədə olur və deyir, yüzündən də de, oğlum olacaq. Bunların hamısı mücahid olacaq. Köməkçisi, məsləhətçisi deyir, inşallahdır. Bana məhəl qoymur və inşallah demək də, de, yadından çıxır. Süleyman Aleyhisselam inətkarlıq göstərib demir, demir ki inşallah deməsəm də olar. Desəm də, deməsəm də olacaq. Yox, Peyğambara belə şey yaraşmazdır. Onun sadəcə yadından çıxır. Şeytan ona unutturur, inşallah deməyi. İnşallah demir. Və 100 qadının 99-undan hesnı olunur. Birindən də olan uşaq yarım çıxdı olur. Və bununla da Allah ona sübut edir ki, hər şey mənim əlimdədir. Mənim əmrimlə, mənim gözətçilərim səni və insanların unuyla qorumasa, onlara hizmət göstərməsə, onları heç kəs Arxa olmayacaq, heç kez kimi öləməyəcək Həmsinin Möminlərə Dua etmələri Ümumiyyətlə Peyğəmbər s.ə.və Həyatında və öldükdən sonra da Mələklər və Allah Ona xeyir dua edir İnnə Allahə və mələkətəhu yusallun hazır ki vaxtda Allah və mələkləri Peyğəmbərə xeyir dua edir Ey iman gətirənlər siz də ona xeyir dua edin Allahın xeyir dua etməsi nədir? Bəndəni tərifləməsi Və ona rəhm etməsi Mələklərin xeyir duası isə Həqiqətən dua etməsi Və onun sın bağışlanma diləməsidir İndi ayələr gələcək, görəcəksiniz gələcək, ki Mələklər insanlara, xüsusən də ilm əhlinə xüsusən el məhlinə cahil mü müsəlmana çox nadir Allah da mələklər dua edir amma xüsusən el məhlinə mələklər daima dua edir Tənizdəki balıq da də dua edir Gələcək o hədislər, görəcəksiniz necə əzəmətli hədislərdir Mələklər xüsusən həmən şəxs üçün, həmən mümin şəxs üçün dua edir, davışlamaq edir Allahdan Bunu yaxşı-yaxşı ebinizdə saxlayın bu hədisi Əbu Uməm r.əvətədir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir Allah və mələkləri yuvasında olan qarışqa dənizdə olan bağı elə insanlara öyrədən şəxsə xeyr dua edir, bağışlanma dedir öyrədən şəxs özü gərək öyrənsin ki özü gərək elmli olsun ki insanlara da öyrətsin deməli deməli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 məşğul olanlar həqiqətən bu duadan görkümlərin dualarından xeyr duasından uzaqdırlar lakin fikirləşsəniz ki hər dəfə kitab alıb əlinizə oxuduqda o an fikirləşsəniz ki bu dəqiqə Allah, mələkləri ilvanlar mənim üçün xeyr dua edir bu kitabı əlinizə alanda oxuyub qutarmamış yerə qoymazsınız həmsinin məsidlərdə mələklər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 Gözləmir ki, namaz başlayanda gəlib çatara namaza, dördüncü rəkkətə çatara, üçüncüyə çatara. Belə fikirləşmir. Səhlənkər yanaşmır cemaat namazına. Siz fikirləriniz namaz qılmaqla iman artır, bəli. Amma cemaatla namaz qılmaqla iman on qat artar. Bəlkə də ondan artıq artır. Çünki cemaətdir. Cemaatla olmağın özü insanın imanını artırır. <coughs>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 Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə Salavat gətirdikcə Xüsusən də bu gün, cümə günü Sabah Cümə günü batana qədər Salavat gətirdikcə, hər salavat gətirdikcə Allah səhələtlə də sənə xeyir dua edir, mələkiləri də Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm deyir Hər dəfə mənə salavat gətirdikcə Mələk də deyir, sənə də Ondan da artıq olsun Duada da Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki Mənə salavat gətirin. Allah da sizə onda tıbınma qəzini dərsin. Onlar hamısı ibrətdir. Xəstəni ziyarət etdikdə. Xəstəni ziyarət etdikdə də mələklər xeyir dua edir. Allahdan sənin üçün bağışlanma diləyir. Mələklər, bir mələk yox. Mələklər. Deyir ki, o şəxs ki, müsəlman qardaşını, xəstə müsəlman qardaşını ziyarət edir. Allah subhanahu tealə 70 min mələk göndərir. Bu mələklərin hamısı onun üçün. Gün ortadırsa, axşama qədər, axşandırsa səhərə qədər xeyr dua eləyir. Allahdan onun üçün bağışlanma diləyir. 70 min mələk xəstə qardaşının yanına bir kualma alıb gedmək, bəyən, çətin şeydir. <coughs> bu qobbu qoydu, səvaldan məhrum olursan. Həmçinin Müslüman qardaşın üçün nə dua edirsənsə məlek də sənin üçün edir Bacardığınız qədər qardaşlar üçün dua edin Qor qardaşlar getsin qabağa Ebi hey, o Qardaşlar getsin qabağa sənə də dayaq olacaq Sənə qarxa olacaqlar Mümunlər bir nə kimidirlər? Bir bina kimidirlər Bir-birini tamamlayırlar Necə ki kərfizi kərfiz üstə qoymaqla Bir bina tikirir, mümunlər də ona bənziyir bir-birini tamamlayırlar. Peygamber sallallahu aleyhi bir dəfə sahabələri ilə oturur. Deyir ki, indi bir şəxs daxil olacaq. O, cənnətli idi. Qafı açılır. İndi o vaxtı necə qafı olur, bilir. O şəxs girir səhəri. Hamı baxır ki, bu şəxs həy gün gəlir, ancaq fərzi bulub, çıxıb gedir. Ayaçın eləmir. Bir gün Çüncü gün, deyir, hemen Çüncü gün yenə deyir, şəxs dəxil olur. Çüncü gün yenə deyir, şəxs dəxil olur. Sahabələrdən biri dözmür. Sahabələm rəmsə, həbələm rəmsə, radiyələlələm rəmsə. Sahabələrdən biri dözmür, gedir onun evinə, deyə ki, bəs evdə, evdəkilerlə aramızda anlaşılmamazlıq olub. Olar ki, mən sizdə qalın bir nesil gün. Dəyə qal. Üç gün qalır, görə ki, bu ancaq fərs namazını qullar və salam yıxılıb <gülüyor> yatır, səhəl dədirib gerişə heç eləmir axır dözmür, deyir, biz fərs, sünnə, sünnə orucları və hər şey, gecə namazları hər cür ibadətlə edirik feyqəndər səlləm bizə demir ki, cənnət əliy amma sən nə edirsən ki feyqəndər səlləm səni müjdəliyib həyatda deyir, etsinə, mən yatılamışdan qazaq qəlbimi təmiz boşaldıram heç kəsə qarşı kin, həsəd, paxıllıqa yer vermirəm qəlbində və hamı üçün Allahdan xeyr dua istəyirəm. Bütün müsəlmanlar üçün, ölənlər üçün, deyirlər üçün Allahdan xeyr istəmək. Mələklər də onun üçün o qədər istəyir. Öləndə bu hər gecə yatmamışdan qalaq nə qədər savab qazanır. Cənnətlə müjdələnir. Fikir verirəm, sufan Allah. Və heç zaman şey şeyi arzulamayın. Xüsusən də ölüm. Xüsusən də ölümü arzulamayın. Nə qədər çətin vəziyyətə düşürsünüz düşünün, ölümü arzulamayın. Türməyə də salə bilərlər, işgəncə də görə bilərlər, duyə də bilərlər, dininə görə və s. Amma səvr eləməlisiniz. O an gəlib satsa ki, artıq doğudan da hiss edirsən ki, bezmirsən, yaşamaq istəmirsən, onda Peyğəmbər sələmin Bu hadisini yadına sal. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: Heç kəs ona toxunan zərərə görə, çətinliyə görə ölümü arzulamasın. Əgər ölümü arzulama zərurətində qalarsa, deyilsin: "Allahumma ahini ma kana bil hayatu khayran li, və tawaffani idha kanat li wafatu Yaşamağım xeyirlidirsə məni yaşat, Allahım. Yaşamağım xeyirlidirsə bir yaşad, ölümüm xeyirlidirsə məni öldür. Bəs <coughs> salam, bu cür məni dua et. <coughs> Sonra e, müminlər üçün mələklərin bağışlanma diləməsi xüsusən Gafir surəsi 7-8-9-cu aylərdə qeyd olunub. Azərbaycan Quranı bu mümin surəsi kimi gedir. Bu harifə olmadığına görə 40-cı surədir. Allah swt qələb vurur ki, "Əlləzinin yaxmuruna l-arşə huvel huvel əlləzinin yaxmuna l-arşə və men havləhu yəsbəhunu bihamdi rəbbih." O cismlər ki, arşı saxlayır. Hə, onun ətrafındakı mələklər. Onların hamısı Allahu həm səma ilə təsdiq edir. Ona tərif deyir. Və yu'minun bihi, ona iman getirir Şəyə iman gətirirlər Allahə fəstəxəunə liləzîna âman. Və onlar iman gətirən möminlərə bağışlanma diləyirlər. Allahdan bağışlanma diləyirlər. Bağışlanmanı necə diləyirlər? Nə deyirlər? Duada deyirlər ki: "Rəbbənə və səən də bütün şeyin rəhmətan və ilman. Sənin elmin də rəhmətin də çox genişdir. Hər şeyə hatidir, edir. Ehtiva edir. bir liləzîna təbû" وَتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ O kez ki, tövbe edib ve sənin yolunu tutup gedirlər. Onları bağışla. Tövbe edib sənin yolunu tutup gedənləri bağışla. وَقِهِمَا ذَبَ azab azabından onları qoru. رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّةَ اَدْمِ نُلَّتِي Ey Rabbim, ey Rabbimiz, onlara vəd ettiğin edin cennetlerini onlara dəkş et. Onları ora dəxil et. Bununla da kifayətlənmirlər. Ve mən sələhə min əbəihim və əzvəcihim və zuriyyətihim inəkə əntəl əziz ül onlardan, onların analarından hayət yoldaşlarından və ğudablarından sələh olanları da onlarla bərabər ədin zənnətine dəxil et. Sələh olanlar, fəşir vəyir, şey bunu qeyd etdi. Sələh olanlar tarih olmayanlar kim olur olsun? İbrahim'in atası cəhənnəmli oldu. Nuhun oğlu cəhənnəmli oldu. Peyğəmbər s.ə.v-in əmrisi cəhənnəmli oldu. Və bunlara onların peyəmbərliyinin heç bir faydası olmadı. Hər kəs özünə görə cavab verəcək. Peyğəmbər nəslindəndir, seyiddir, nədir? Təxliyə yoxdur. Bu əməli ki, Allah, və Allahın dediyi kimi, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi olmayacaq. Allah onların hamısını zəhmətləcəcək. <coughs> Elin məclislərində iştirak edənlərə fənan nəzarət edir. Onları himaya edir. Fəhat edir. Qoruyurlar. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, mələklər var ki, Allah subhanə onları Elm məclisləri üçün Xüsusən yaradıb Onlar yalnız Yer üzünü səyahət edir Elm məclisi Görən kimi Ora gəlir Əhatə edirlər Qanadları ilə yerdən göyə qədər Heç bir şərq və Ora daxil ola bilmir Başqa ravayətdə Bu ravayətin ardı var Yəqin ki, amınızı bilirsiniz Soruşur ki, qullarım nə istəyir? deyir səndən cənnəti istəyirlər deyir görüblərmi cənnəti deyirli yox yarəb deyir görsələr necə görsələr daha da çox istəyərlər səndən cənnəti və daha da çox çalışarlar ki o cənnətə düşdürlər ikinci sual bəs nədən sığınırlar, nədən çəkinirlər sənin əzabından cəhənnəm əzabından Allah-u Teala deyir məyərallar bu əzabı görüblər, cəhənnəmi görüblər deyir yox yarəb e, gəlmən iman Və e, bəs görsələr necə? E, görsələr, daha da çox qadağan etdiyi şeylərdən çəkinər və daha çox sənə pənav varlar, sənə sığınanlar. Fikir verir, sonra nə deyir? E, Yadınızda saxlayın. Hamı, hamı çıngı hər gün deyilir. Deyir, şahid olun ki, mən onları bağışladım. Sübhanallah, mən onları bağışladım. Məliklərdən biri deyir ki, onların arasında bir nəfər var. Elə yol keçirdi. Elməq Elməzli üçün Elməzli xatirə gəlməmişdi. Elməq qolar atmaq üçün gəlməmişdi. Yol keçirdi. Belə ki mən də gedim, oturum orada nə hə? söhbət edirlər. onlar, onu da bağışlayıram. Çünki Oturanlar falanlar elə bir gölündürdü. Elə insanlardır ki, onlarla oturan dərdi bəxt olmaz. Allah Subhanahu taala görürsüz bizi hansı insanlardan edib. Biri seçirəm nə qədər insanlar var bu dəqiqə hansı haqamışlarla məşğul olurlar başlarını xarab edir, nə qədər günah qazanırlar ancaq Allah bizi seçib biz də haradasa ola bilər Allah bizi qoruyub başqara vaatda da <coughs> deyir ki mələklər o qoyun ki oturub Allahı yad edir Allah tərəfindən dört mükafat gəlir onlara birincisi, mələklər onlara rahat edir, ikincisi Allahın əminəmanlığı onların üzərində sükumət, onların üzərində inir. Üçüncüsü Allah onları bağışlayır və dördüncüsü, ən başlıcası onları Allah öz dərgahında yad edir. Mələkilərin yamanda. Deyir ki, bax, fulankəslər məni yad edir. Fulankəslər məni xatırlayır. Allah talabın, Quran-ı vəd edir, fəzqorlu, niyazqorqun. Mən iad edim, yad edin. Ondan uzaq olacaq, olacaqsan, Allah da səndən uzaqlaşacaq. Nəsullaha fə nəsiyəhum. Allahı Allah da onları unuttur. Onlardan üzlənlərdi. Mələklərin xüsusən cümə günün və umumən başqa günlərdə yaxşı yazması. Umumən yaxşı aməlləri mələklər yazır. Baygındır. Cümə günü isə xüsusən cümənin ilk saatında gələn dəvə ikinci saatində gələn, öküz, üçüncü-də gələn qoç, dördüncü-də xoruz, beşinci-də də yumurta kimi sədəqə vermiş sayıdır. Bu, 5 saatini də necə təyin edirsən? Cümsxanlığın ya namazından. Tütləfli məsələdir. Tə imam minbərə qalxana qədər. Olan vaxtı 5 hissəyə bilirsən, birinci saat, ikinci saat, üçüncü, üçüncü, dördüncü, beşinci saat hesab edilir. Bundan, var? Bundan başqa iman minbərə qalxana qədər mələklər yazır kim gəldi cüməyə. İman minbərə baxdıqdan sonra onlar dəftərlərini, Allah bilir, onlarda nədir, bağlayır, daha yazmırlar. Tümlə, o kəs ki, səhlən kərcasına cümə namazına yalaşır, yalnız namazın, bəlkə də ikinci rükətinin rükusuna çatır ki, e, rükuya çatıqsan da cümə sayılır da, da ki, Sən gör nəyədən məhrum olursan, mələkənin xeyr duasından və bir də xutbedən. Bu şiş şeydən məhrum olursan. Allah bilir, sən, o cümlə necə qəbul olur. <coughs> bir dəfə peyğəmbər sallallahu namaz qılır. Səmi Allahu limen deyib qaldıqda arxadakı səhabələrdən biri: "Rabbena vələkal hamd, həm təndən kəsirəm, tayyiban mübārakan Teyr baxır. Fəraməsəsəm namazı bitirdikdən sonra teyri onu kim dedir? Kimdir? Bir dəfə sahəbədən eşidir və təsdiq edir onun dediyini. Buna da bu da sünnə saləhdir. Sünnə təsdiq edir, inkar etmir. Təsdiq edir və deyir ki, vallahi deyir, mən gördüm ki, bir dəstə, yəni 30 neçə mələk, 30 neçə mələk tələsirdilər ki, onun dediyini kim birinci yazsın sevər. O sabah ixlas etmişdi. İxlas etdi və Allah tə onun ixlasına görə göy üzü mükafatlandırdı. <coughs> Mələklərin daim bizi izlərəkləsməsi. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi tövsiyə edir ki, xüsusən sübh namazını bir də əsr namazını tərk etməmək, tərk etməmək. Çünki sübh namazında bir də əsr namazında mələklər Söz növbəsini dəyişir Hər iki dəstdə mələklər Allahın üzruna gedəndə Hər ikisindən Allah qala soruşur Allah bilir Həçin onlardan soruşur Soruşur ki, qullarım hansı vəziyyətdə idi siz gələndə Hər ikisi Deyirlər namaz qılırdılar Bir şey Süb namazı Birinci dəstdə Qalxır Onlar görür ki, bu süb namazını qılır İkinci dəstə inir, onlar da görür ki, süt namazını qalır. Əsr namazında ikinci dəstə qalxır, görürlər ki, bu əsri qalır. Birinci dəstə inir, onlar da görür ki, bu əsri qalır. Əsr namazına və, və süt namazına hər iki toplum, mələklər şahid olur. Diya onlar da şəhadət edəcək ki, bu adam sütü qalırdı. Və son kəs Şübə bir saat qalmışa qədər oturur internetlə, giz-gi şeylərlə məşğul olur, müslüman olu olur. Sonra yatırır, sübə də qalxmır. Və sonların halı necə olacaq? Əsr namazına dəhsdən gəlir, dincəlmək lazımdır. Ancaq yatıb əsri, məğribə yaxın olmaq lazım deyil. Dincəlməyin də öz vaxtı var, Allaha haqqını ödəməyin də öz vaxtı var. Buran oxunduğu zaman, emməsini müəllif deyir lakin buna əsas yoxdur bu bir hədis gətirir bu hədis o sahabəyə xast sahabəyə üçün ala bilər kəramət idi qaşqa eskəsəb olmamışdır Hüseydi ibn-i Hüseydi deyir Quran oxuyur görür parıltı nə isə parıltılı bir şey yaxınlaşır ona tərək yaxınlaşdıqca e, at, şahə qalır Onu da yatırmış, qorxur ki, birdən at qalxıb onu tapdalayar, Quranı saxlayır, oxumağa. Və səhər Peyğəmbər Salasəlləmə xəbər verdikdə deyək ki, onlar o mələklər idi, barıqlı gələn, sənə yaxınlaşan mələklər idi. Quranı dinləmək üçün gəlmişdilər. Və sən qədər oxusaydın, sübhə asılana qədər onlar səni dinləyəcəkdilər. Saxladın, onlar da səni tərk etdilər. Həmçinin müminləri müjdələməsi. Mələklər bir çox müminləri, peyqəmbərləri müjdələyiblər. İbrahim ə.s. İsaqla müjdələyir. Mələklər. Hətta İbrahim ə.s. Həyat oğdaşı deyir ki, bu qoca vaxtı bizim necə özadımız ola bilər. Mələklər müjdələyir ki, Allah hər şeyə qadirdir. Məliyyəm ə.s. Məliyyəm İsa da müjdəli müjdəliyir. İbrahimin e, Musa'nın adını ona qaytarmaqla fəadədir müjdəliyir. Xadijə rədiyəllahu anha salam verməklə cənnətdə evlə müjdəliyir. Xadija rədiyəllahu anha həmsinə, Fatimə rədiyəllahu anha həmsinə, bu qədər möminlər öləb kiri sağ ikən mələklər onu cənnətlə müjdəliyir. Və ya başqa bir Allahın mükafatı ilə müjdələyə bilər. Sonra mələkləri yuxuda görmək. Bəli, mələk, mələyi yuxuda görmək olar. Amma kim təsbiq edəcək ki, o mələk idi. Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında baş verib, Peyğəmbər s.ə.v-i təsbiq ki, bu mələk idi doğrudan. Amma indi kimisə mələk görərsə, Onun gözünə mələk görsənlərsə, desə ki, bu mələki kim təsdiq edəcək? Təsdiq olmadığı üçün yəqin heç təsdiq edilməz ki, gördüyü mələkdir. Deməli, çox maraqlı həzisdir. Bəzi firqələrə bu, böyük bir rəddir. Buxayr Rəhimə Allah, qələt edir ki, Peyğəmbər s.v. Ayşə r.ənihə deyir ki, Yoxuda gördüm ki, bir mələk Gəldi Və da Üzü bağlı Bir Qadın var idi Dedi ki, bu qadın sənin zövcən olacaq Bu qadın sənin zövcəndir Üzündəki izabı açdım, gördüm, sənsən Hələ Aşa radiyaların hanı almamışdı Mələk artıq əbəlcədən müjzələyir onu ki, bilərsiniz, yoxu bu onun üçün seçilib. Ölənə qədər Peyğambar s.a.v onu qoşamayır və kimlərsə pe, e, müminlərin anasına faişə deyir. Və bununla da gör, nə büyük günah qazanırlar. Müminlərə, mümin kişi və qadınlara etmədikləri işdən ötürü əziyyət verənlər üzərlərinə açıq aidin bohtdan götürmüşlər buranın kərimdə bu öz təsdiqini tapıb həmçinin möminlərlə qərabər cihadda iştirak etməsi qədir döyüşündə, uğud döyüşündə. <coughs> Allah hamd olsun ki, mənim yanında onu etsə, e, belə etsə, onun başından sıv yerə basaram qaptalıyaram onun başını. bir az müddət keçir, heramlar sallı sələm gəlir. Gəlir və başlayır namaz qılmağa. Səzdə edəndə, bu dəhər bu sözü deyib, Allaha da andisən də yəni özlərinin obütlərini, andisir deyib, vəllət vəl üzlə, andisir. Deyib, sözündən də döna bilməz, ələblərdə belə bir əkəbüllü var idi ki, demirsənsə, Sözün qalındadır. Yed elə. El yaxınlaşır ki, onun başından tutsun, qorxaraq çəkilir dala. Bir-iki dəfə həmlə edir, çəkilir dala. Həmlə edir, çəkilir dala. Xiyanbaqsa namazını bugün buhtarır. Soruşurlar ki, bəs, niyə belə edirdim? Deyil, mənimlə onun arasında bir xəndək var idi. O duyanırdı. Hər yaxınlaşdığa qorurdu məni, çəkilirdim dala. Pəqəmbər salı sələm deyil, mələklər idi. Qanadları ilə məni qoruyurlar. Əgər o mənə yaxınlaşsaydı, Allah'a ənd olsun ki, onlar onu parça-parça edərdilər. Bəşqə rəvayətdə də Valiyyət surasının axırıncı ayələrinin nazir olma səbəbi var. Bu hədisə aiddir, burada gətirin Deyir ki, ədəcə el, sən bilirsən, mənim nə qədər tərəfdarım var. Çağıraram, hamısı gələr. Allah Subhanahu wa ta'ala ayə nazil edir. Əliyə o nə deyir? Götəgərsən. Sənəd öz zəbaniyə. Biz o cəhennəm azab, azab <gülüyor> də öz zəbaniləri Cəhənnəm azab, Cəhənnəmdə mələkləri çağırarız. Bir dənəsi o yaranan Həmsinin insanlara çöməy etməsi. Mələyin öz qüvvəsi yoxdur. Allah Subhanahu wa bunu ayələrdə izah edir. Kömək edən Allahdır. Allahın izni olmadan heç kəsir-i kəsir kəsir kəsir kəsir. Mələşkəlməsə səbəbdir. Öz vəzifəsini bayqin ziyyərinə yetirən qəradılan məhlub və səlam əsas kəsir kəsir Allahdır. Allah s.ə.qəna görə Məml suresi 62-ci ayədədir ki Əm mən yücibul müttarra əzə dəəhu və yəqşifussu və yəcəlikum xuləfəəl ərd. Əuləhum Allah dua edib ondan isteyenin istədiyini Allahdan başqa kim verə bilər? Ehtiyac içində olanın çətinliyə düşəni çətinlikdən kim sıxara bilər? Başınıza gələn bəvanı sizdən kim uzaq edə bilər? Və yer üzündə sizi kim xəlifə edə bilər? Heyvanların da üzərində siz ağasız İstədiyiniz şeyi edirsiniz. Bunu sizə kim verir? Bu iqtiyarınızı kim verir? Allah'la yanaşı kime səşəyik koşursunuz. Fikir Allah'ın isteyi ilədir, hər şey. Baxmayarak ki, mələkçilər bu qədər ezfələri yerinə getirir. Lakin bunların həmsə Allah'ın isteyi ilə bağlıdır. Allah istəməsə, bağlı. onlar hesn edə bilməzlər. sonra Bu da xüsusidir və sahabə üçün. Saad ibn-i Muaz vəfat edir. Ərş titrayır onun ölümünə. Gör, necə sahabı olur. Və səmalar səmaların qapıları asılır onun üçün. Və 70 min mələk şahid olur. Yəni, onun e, cənazəsində qətmonlana qədər iştirak edir. 70 min mələk. Sadə bilməsə. Tebbi Allah ona. 5 il bu dad yerləri də qorumaq mələklərə tapşırıldı. Məkkə və Mədinəni. Məkkəyə İsrailə salam buyurdu. olsun. Və dinə İsmailə salam olsun. Məkkə ilə Mədinənin ətrafı mələklərlə əhatə olunacaq. Və əsirdəcə qəldikdə Məkkəyə Mədinəyə daxil ola bütün yeryüzünü gəzib dolaşır bütün yeryüzünü 40 gün ərzində bir gün, bir il, bir gün bir, ay, gün, bir əftə və yerdə qalan günlər adı günlər kimi olur 300 nesə gün eləyir Məkkə ilə Mədinə isə daxil ola bilmək Məkkə ilə Mədinədə olan münafiqlər özləri onun çıxır özləri fikir verən Allah sünatı aləm möcüzəsidir bu. və burada izah edir ki, mələklər əllərində qınç dayanacaqlar Məkkə ilə Mədinənin ətrafında. Hansı tərəfdən Əsid daxil olmaq istəcək, onu dəxil edəcəklər. İsa Aleyhisselamın nazil olması bu arada Əsid Əccəl gəldikdən sonra İsa Aleyhisselam gəlir onu öldürmək üçün və əminəmanlıq yaratmaq üçün. İsa Aleyhisselam necə gəlir? Mələyin ki, mələrin qanabları üzərinə əlini qoyaraq, yəni qoymuş vəziyyətdə ağ minarənin yanında yerə inir. İndi bəziləri əylində də çox gözəl, qəşəng, ətirli paltar olur. İndi bəziləri o ağ minarənin qırağını qoruyurlar. i̇sa lə gələn kimi onu tuturlar. Bəziləri. i̇sa lə sevməyənlər. Allahın lənətini gəlmiş bəndələr. Və bir də və sonuncu növcudur i̇nsanlara əziyyət, verilən, insanlara əziyyət verən şey mələklərə də əziyyət verir Peyrəmbək s.a.v sarımsaq, soğan, kəbər yeməyi məsələ gəlməyi qadağan edir nahiyyədir sarımsaq, soğanın kəbəri yeməyi caizdir ye, evdə oturur gəlib zamata əziyyət verir amma qadağan olunmuş şey haram olan şey səkib, məstə gəlmək o nə dərəcə də günafdır hələlə haramdır kincisi də ki, əziyyət verirsən həm müminlərə həm də mələkilərə Peygamber salsan, həm də bunu qadağan edir qədirdə mələklər bütün müminlərin xüsusən də peyqəmbərlərin dostudur sevimlisidir müminləri xüsusən də peyqəmbərləri sevirlər Onlara düşmən olan isə, siz bilirsiniz kimlərdir, Allahın ləyinətinə gəlmiş bəndələr. Onlar heç nəyilə razı qalan deyirlər? Heç nəyilə? Musa a.s. onlara o qədər möcüzələr göstərdi. Razı qaladılar? Yox. Açın, baxın, Ağrəz surəsi səhələmirəmsə, 167-ci ayədə. Allah fələ görür, nə deyir? E, qiyamətə qədər onları zəlil edən şəxslər göndərəcəm. Bu baş verib, Baş vələcək de tiyamətə qədər, inşəələh. Allah səbhələtə ələyə Bizi sadiq mümum bendələrdən etsin. Meleklerin hizmetini, hizmetini bizden esirgemesin. Ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk Əbiyyina Muhammedin və ələ aleyhi və əsəhəd əzməyin. Əmə, dağdə müəllif beyilərə hürmət haqqında əziz kətirik. Peyəmbə əsəl-əsələm deyir ki, kisiklərimize rəhm etməyən, beyilərimize de hürmət etməyən bizdən deyil. Bəyə hürmət etməyən bizdən Və Büyü içəri girdikdə qalxıb onunla görüşmək, avtobuzda, metroda, yaşlı şəxs daxil olduqda qalxıb ona yer vermək. Bunlar hamısı hörmətdən sayılır. Qatışdırmayın ki, ökü Pəqəmbər s.ə.v qadağan edib kiməsə görə ayağa qalxmaq. Onunla bunun arasında tarz var. Hörmət üçün ayağa qalxmaq olar. Amma şəxsiyyəti əzəmətləşdirmək üçün ki ulan kəşk gəldi, qalxar, qalxar, qalxar bunu Peyğəmbər s.ə.v. heç özünə rava bilməyir, qadağan edib neyin ki Peyğəmbər s.ə.v. məndə səviyyəcən aşağı olan şəxslər bir maraqlı bir şey xatırlamaq istəyirəm sizə müəllim sinifə daxil olur tələbələrin hamısı qalxır müəllimə Elmət yox, əzəmətləşdirərək ə, qalxırlar ki, müəllim gəldi, amma ayaqda axmalı. Tələbələrdən biri qalxır. qalxmır, qalxmır, müəllim deyir ki, sənə ədəb, ədəb ərikən öyrətməyiblər. Yemə əxlaqsızlıqdır, qalx əvəl. Tələbə qalxır və bu ayəni oxuyur. Bu hadisə ərəb dövlətlərində baş verib. Mutaqfifin surəsinin ayəsidir, çoxunuz bəlkə bunu bilirsiniz. Yalma yaqumün nəsuli Rabbil aləmin. O günkü insanlar yalnız Rəbbi üçün əyağa qalxacaqlar. Yəni, Rəbblərini əzəmətləşdirərək, şəhnini yüksək tutaraq əyağa qalxacaqlar. Rəbbindən başqa, heç keç üçün əyağa qalxmaq olmaz. Qədəmbar sağ səlləm üçün belə. Əyağa qalxmaq olmaz. Hörmət üçün bəli, hörmət üçün müəlliminin qadağında, atanın da, dostun da, hamısı, hörmət baxmaq var. Sonra, böyük olan yerdə kişinin danışmaması. Peyğəmbər s.ə.vənin yanında Ədiləkir, Ömər rədələləmə olur və İbn-i Abdullah, Ömərin oğlu. Abdullah da orada olur, bu danışmur. İzn istədikdən sonra isə danışmaq caizdir. Həmən rəvayətdə deyə yenə buna işarə var. Peyyəmbar Salı bu məclisdə sual verir oturanlara ki, hansı ağaçdır müminə oxşuyur? Hansı ağaçdır ki, müminə oxşuyur? Heç biri cavabını tapmır. Ebün Ömer deyir ki, rəyələn hınam, xurma qazı kesirdi. Ləkin utandım, böyülərin yanında bunu deyim, demədim. Sonra atamla çıxıb getdikdə atama dedim ki, bəs xurma qazı fikirləşirdim ki, yəni bəs təsdiq edir, deyir ki, o xurma qazıdır. Bunlar da radiyaların hədəyi ki, əgər qəlbindən keçirdirsə, gərək deyərdim. Deyir, mən sizdən utandım, sizin yanınızda danışmaqdan utandım. Bu da sahabənin əhlabı. Bizimkilər atanı evdə olab, qasır telefonu götürür, özü zəqə verir, kimsə, nə istəsən. Bəzilərdə həfə söhür.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 14 yaşına qədər vurmaq və 21 yaşına qədər dost olmaq. Hər şəyə görə də vurmaq lazımdır. Çünki hər şəyə görə vurduqda uşaq sırtı olur. Ancaq vurmaq, vurmaq, vurmaq, vur, vur. birdən vuranda artıq o qorxun hiss edir. Hər dəfə elə bir dənə baxmaq kifayət edir. Baxanda bilir ki, bu pis əməldir. Əgər sərt, tərs-tərs baxırsa, deməli, bundan çəkinmək lazımdır. Həmsinin uşağa qarşı Rahimli olmaq barəsində hədis gətirir. Buxar Rahiməhullah deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. birlikdə bir nəfərin evinə qonaq getdik. Səqin Şəzərət Əliydi, radiyallahu anh. Çünki deyir, Hüseyin o yana qasırdı, oynayırdı. Peyğəmbər s.ə.v. də tutub onu dağırına bastı. Bu və dedir ki, Hüseyin məndəndir, mən də Hüseyinləm yəni ki, mənim qanımlandır Allahım onu insanlara sevdir özür dua edir o cür duanın qarşısında Allahın sevdiyi özür şəxsiyyəti hansısa zalim məhvidir şəhid edir Allah bilir hansısa zalim başqa bir hədisdə deyir ki Hətta heyvanlara rəhm edin. onları rahat kəsin. Pıçağı itiləyin. Ona əziyyət olmasın. Pıçağına göstərməyin. Yerə yıxıb, rahat onu Allah xatirinə kəsin. Töməri müsəlman təkcə insanlar deyil. Heyvanlara da, ağızlara da hamısına hürmətlə yanaşmalıdır. Ağacı sindirmağı Pəqəmbər Sələm qadağan edib. Heyvanları əbəs yerə öldürməyi qadağan edib. Müslümanlara əbəs yerə toxunmağı qadağan edib. Ona görə lazımdır ki, hər tərəfli canlılara hürmətlə yanaşaq. Bir nəfər şəxs Pəqəmbər Sələm deyə bir nəfər şəxs yolla gedirmiş Susayır və Quyunun başına gəlir ki Quyudan su götürüb içsin Görür ki, bir it Quyunun başında dayanıb, ləhləyir Su içməyə istəyir Amma quyudan necə su içsin Su içə bilmir Suyu görür, amma içə bilmir Yəni, təsəvvüra gətir Dəhşətli bir hadisədir Yəni, bir haldır Və bu an Onun köməyinə əmən bu şəxs yetir Suyu çıxarır Xufunu çıxarır, suyu doldurub, qoyul, itin qabağına. İçir və Peygamber s.a.v. o şəxs o əməlinə görə cənnətə getdi. Bunun əksi bir qadın şiyi sadar otağa bağlayır otağın ağzını. Bu şiyi də verilmir, ağzından bir şiyi oraya ölür. Deyir, da cəhənnəmə getdi, əməlinə görə. İndi görün, o qəfəslərdə saxlanılan ruşlar, pərənglər, şirlər, yazıqlar hamısı azından və yaxud e, tənhalıqdan nədən ölürlər, onlar nəcə olacaq? Nə var, nə var cəmaata göstərib cəmaati ya güldürsünlər, yalınlarla pul qazansınlar, həsərə və sərə günahlar tölədirlər. Həmçinin yolunda maraqlı ədisdir. Bu halisi neçə il bundan qadar oxumuşdum, yeni qastımasıdır, əkədə 10 il bundan qadar. Bu nəfələr, Mələdə Abdullah -Abd ibn-i deyir ki, <coughs> bir dəfə Peyğəmbər s.ə.ə.mə də oturmuşdur, bir nəfə ki, gəldə oturdu və bir quş gəldi, Peyğəmbər s.ə.ə.mə başın üstündə uçmağa başladı, dövr etməyə başladı. Peyğəmbər s.ə.v. də Peyğəmbərdir, bilir ki, bu quş nəyə görə həyəcanla, təkvişlə uçur. Baxdı o kişinin üstünə, dedik ki, apar onun yumurtasını qoy yerinə. Olmaz. Toğuğun yumurtasını götürmək olar. Çünki toğuğa Allah tağla qaralıb ki, o yumurtasını və yumurtasını biz yeyək. Əmə quşun, nə bilim, ilanın, nə biləm, nəyin nəyi, nəyi, yumurtasıyla, balasıyla nə, nə işin var? Sənin balana kimsə gəyib toxunsa xoşuna gələr. Bəh, sən babasına tozunursun? <coughs> Sonra Başqa bir fəsil gətirir Buxar Rahimə Allah deyir ki İnsanlar arasında Əminəmanlıq yaratmaq üçün Sülh yaratmaq üçün əlinizdən, gəlini, əlinizdən gələni etməlisiniz Yalan danışmağı olsanız da belə Qəlamar salsədən deyir ki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 Satmaq olmaz, yalan danışmaq sən İkincisi, və yaxı dediyim İki şəxsi barışdırmaq üçün Və üçüncüsü, bu lap təhlükəli olsa da Deyəcəm, çünki yalan barası asıl edəmin sözüdür Həyat yoldaşına yalan danışmaq Yadıma gəlir ki, 8 il bundan qabaq <gülüyor> Şeyhin tolu idi, qamətim Orada sıxış haqqında Sıxı sonra suallar verdilər. Qalba e Bu sualı da verdilər ki, nə baxsan, inə zaman yalan danışmaq olar. cavabları verdim. Sonra suallar verdilər. İndi şu kaseti evdə qoyub, baxır. Hamı oturub, evdək də baxırlar. Mənə <gülüyor> sual verdilər, <gülüyor> yalan danışmaq olar. Amma cavab verirəm. Fulan şeydə olar, fulan şeydə olar. Qaq, şeydə olar. Hamısı Qamət bir ham sıfır randımənə qəyər təş-təş Hələt evet, oqdaşı yadırlar, şey şəhələyər Qamət bir qıpkır ızgılardım, bilinəm ne cavabı verim Bir-iki sualdan sonra Biri de sual verdiler ki Neyəcə yalan danışmalı var kardına Getələri <gülüyor> Getalların. ilə izah elə Ne gör, cavaba bak Qamət <gülüyor> bir ürəyimi yak kəli yəyirlə Dədəm ki Təşi qədər bir, bir-iki şirvanlıq paltar alırsan Gətirib böyürsən, ona deyirsən ki, 10 şirqan almışam. <gülüyor> Bu yada çox sevsin səni, çox istəsin. Dursunuz <gülüyor> ki, məsləhət görmürəm ki, evlilər ikinci dəfə evlənsin və ona görə də yalan danışsın, hələt yollaşsın. Yanında evlənmək istəyir, açıq desin. Alın da yalan danışmaq. <gülüyor> Hələ birini ala bilmir, bir inşallah. <gülüyor> O şəxs ki İnsanlara qaynayıb qarışır Onlardan gələn əziyyətə Səbr edir O İnsanlara qaynayıb qarışmayan Heç bir əziyyətlərə məruz qalmayan şəxsdən Daha əfsəldir Allah üçün daha sevimli şəxsdir Onların içərisində girib Onlara dəvət etmək Nə əziyyət versələr də Vahabi desələr də Nə deyirlər desinlər O əziyyətlərə səbr tam çıxır. Cüzü ibadətini etmək evdə oturmaqdan daha yaxşıdır. Müslmanı, ən müsəlman, müslmən müslmanı heç bir halda tərk etməməli. Hicr deyilir buna. Yəni heç kimə artıq salam verməmək, tərk etmək. Bu yalnız bidət əhli, yenilik gətirənlər gətirənlər istisnadır. Onları tərk etmək lazımdır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 Peyrəmbəz əsəllə bir gün ona belə dedi. Deyir, mən bilirəm nə zaman sən qəzəblənirsən, nə zaman da razı qalırsan. Xəyşə Rəviyadan hədədir ki, ya rəsullu, haradan bilirsən, necə bilirsən bunu? Deyirsən, razı qaldıqda mənim suallarıma bəli, Məhəmmədin Rəbbinə ənd olsun deyə cavab verirsən. Qəzəbləndikdə isə xeyr, İbrahimin Rəbbinəndə olsun deyə zava verirsən Burada hikmət var Axırında deyir Ayşə Rəbi Allah'ın Özü izah edir bunu Deyir ki, mən sənin özünü yox Yalnız adını tərk edirəm O hicir var, hicir Tərk etmək O heç vaxt Peyğəmbər s.ə.və tərk edəməyib Yəni ondan uzaqlaşmıyib Ona ikra hissi o Oyanmıyub ona qarşı Peyğəmbər s.ə.və qarşı Qəzəbləndikdə ancaq adını tərk edib Məhə fikir Peygamber sələləm de bundan alır. Rasulullah <gülüyor> sələləm Subhanəkə allahumə əlbihəmələl